שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל, ועיסרון אחד לכבש האחד, לשבעת הכבשים. ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזכה כמשפטם לריח ניחוח אישה לה'. ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש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 כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לא ולכבשים במספרם כמשפט, ושאריזים אחד חטט, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקיהם. וביום השלישי פרים עשתי עשר אלים שניים, כבשים בני ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לא ולכבשים במספרם כמשפט.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 אול נזקיהם ואול שלמיכם.